taren erreformaren kontra langileak karikan. Elisabeth Bornek bita hogeita amaagerako jouta ohita lau urteetakibelatu nahi du ejeretaren adina, bestalde bimilata hogeita goiti kotizazio EPA bergoita hiru urtetara luzatu naiko luke eta hori Getretaren sariaren ehuneko ehunaren ukaiteko. Sinikatuek salatzen dute prekarioenek dutela ejeforma hori pairatuko baina oroak langile anitz kesu dira. Josepa Hidoi eraka Asliada. Nikuste, bizi osuan lanian ari izan eta jendia egiazko igadura jasaiten duela, fisikoki eta mentalki. Adin batetarik harrak jendiak presa bat baizik ez duela. Lan mundutiko juntzia bestezerbaitetara pasatzeko eta gelditzen zaizkion azken urte horiek ahalbeizan goxoki iragaitia. Grebal ariendako, jota noita lagurteko proposamenak, kezka eta anitz sortzen ditu. Aldi, zesko inaldeko politikariendako ez da baitezpada problema bat. Beniat kaso no, joaldiko hau zapesa. Ha, osagia balimada, ez da sobera, nik uh, uste dut, uh, bon, ez da goratu behar adin hori hatik... Uh, Utan etabitu te taigat. En eustuko ber dira amenasamendu batzu atxeman. Zumaitzu nahi uti egon lania. Zira debekatu ber, da utzi. Mainan beste atzuri uh, ikusiz uh, ben ofizioen zaitasunak eta huitanoi urteta ikat berlukete unkan laguntza batzu. Sindikatu nagusien arabera, problema da frantziako gobernuak ez dituela. Beste proiektuak xerioski aztertzen, kontsiderazio eskasori salatzen dute retretaren kontrako egitak anitzek. Inaki berroko egigoean laboraria. Asal ere, jendearen asejearekin eta zainekin jokatzea. Ez zela arduradu nizeitea, jendearen etxipenean pariatzea, jendearen txalaketer elkor egoitea eta frustrazioak itotzea lan zela, eskuin mutu garen indartzea zela gertatuko hororen guru. Legi biltzareko batailan gobernuak Lehi Republikan alderdiko laguntza ukan beharko luke, biha jaldiz kajikaren borokaren irebaztia, espero dute grebalariek.